oso oso agerikoa da eta hori mundu guztiei daki errisajararrai galdetuz gero bere etorkizunen ingurun gehiengo total eta absolutua independentzialde lerrokatuko litzatekeela eta eta bueno horregatik e, Maroko soilatu zen urtetan eta urtetan e, zentsoa aldatu eta kolono marokoarrak sartzen eta hori Frente ez zuen onartu orain dela urte batzuk arte Eta saz zuten, bau, nahi, dituz, nahi dituzueko lono Maroko arrak sartu, e, bosketara, o, ongi, ja, onartzen dugu, sartu. Eta orduan, e, Marokoko estatuak esan zuen ez. <laughs> Hala da, nik egiten dut proposabena, eta onartzen duzuenean erretiratu egiten dut. Zer, Maroko arreztatuak badaki oso ongi, erritar Maroko arrek, aukera, e, bizitzeko, edo Sahara independente batean, edo... Marokon peko erre horretan, badakite bizitza kalitate ubea izango dutela Sahara independiente batean. Beraz, Maroko arreztadua ez da zio, bere herritarrek e, boskatuko dutenaz. naz. Kolonoz bete eta euri kontutan haktu da zonalde okupatua. Zonalde okupatu handago egun Sahara bakoitzeko itzeko, geitago estu Maroko arrela. E, alde batetik errefuxatu e, fuxatu kanpamen ba, bere bizitza aurrera ateratzen, Armada dao beti alerta gorrian, eta gero zonalde okupatutan dao jendeak, e, dao biziki erreprimitua, zanpatua. Egunero egunero, ba, daude atxilotuak, e, tortudatuak, mila hildako baina desagartu asko, ere? Kartzela sekretuak egondira, bortxatu dira giza eskubide oinarrizkoenak egunero egunero. Horregatik diot sueten ez dela, inungo momentutan errespetatu. Osa egonda bai zueten bat e, guduzelaian, bi armaden artean, baina zonalde okupatuetan ez dute inundik inora errespetatu. Horiek guztiak argitan emanen dituzu eta gehiago ere galderak ere balinba dira ostiral gauean baltsanen ziburun egiten halko bai. dira guztian, e? Eh? Bai, bai, esan dirate beste bi adizkide gehiago izango dirila bertan eta Eta bai, bai, egingo dut, e, sarre da, apur bat, e, kokapena, e, itzutzaia izango da ere, sendiaten agena gara bera, eta... Bai, frantxe serrat itzulia izanen, da. Egia da, hori, ni azkenen, e, hemen jaio eta ezita, ba, nik egin daitekena da, hemen inguruko jendei, e, egin alik eta kokapen honena, edo, edo zutaben nagusi eman, eta eta gaur egungo egoerataz apur bat itzegin, baina... Nik bereziki iruitzezaik, eh, askotan eh, galdetzen digue, zer egin dezakegu eh, Sahara laguntzeko, ez eh? itan eh, aspalditik, eta ba, zer egin dezakegu Sahara laguntzeko. Zer hemen, badirudi, agian bereziki egualdean eh, Sahara laguntzeko eh, telebistek ematen duten esparrua da bereziki. Edo elikagaiak bidali behar direnean, edo umeak ekartzen dire umeak etortzen direnean nudan billab bateete pasatzea harrega familietara Ordo jendeak pentsatzen du gurea dela gatazka humanitario bat behar ditugula, lentejaak jateko eta mm. eta gure umeak udan beroa egiten duenean e, aldegin behar dutela hortik ez eta sustraian dagoena garazo politikoak eta nahi beti zaite aurrekoan egon nintzen iruñan e, iturrama institutoan eta bak, aldetu zidaten bertan gaztek, eta ez daba guztere egin dezakegu laguntzeko. Eta, egin, ba, zuek, e, egin borroka eskuntza sistema nazional eta justu baten alde, eta eman zuen ekarpena, herri hau geroz eta askiago eta libregoa izateko. Eta geroz eta euskal herri libre libreago egiten dugun neurrian, lagundu halko diogu sajarari asko zereo beto. Eta alderantzi, Sahara independiente egiten den egundan, Euskal lagun lagun bat izango doa.